Bé, doncs d'aquesta manera i com, com ja va d'acena habitual almenys us aquesta setmana comencem ja el nostre programa en tot un poble d'avui dimecres, exacte, sí senyor. Eh, Recordar-vos que ens podeu escoltar per l'IFM a través del 91.6 o bé ens podeu escoltar a través de la pàgina web d'aquesta casa que és www.nrtb-migfm.com molt bé, doncs senyores i senyors, que la Sagrera celebra fins al 25 de novembre les seves festes anuals amb més de 100 actes, que nosaltres doncs, des d'aquí, des de Ràdio Trinitat Vella, estem recolzant d'una doncs, manera, jo crec, impressionant aquesta festa major de la Sagrera, després vindrà la de Sant Andreu, també recolzarem la festa major de Sant Andreu. Però avui ja per començar doncs, hem de dir-vos que la Comissió de Festes de la Sagrera treballa colza a colze a mig centenar d'entitats. Entre col·legis, associacions de mares i pares d'alumnes, colles tradicionals, clubs esportius i equipaments, doncs, el que volen és que eh, tot això doncs, funcioni, que la gent surti al carrer i evidentment doncs que entre les entitats i el districte doncs, hi hagi una molt bona relació. Per sort, expliquen als dos membres de la comissió, les temudes retallades no han afectat la programació de festes del barri. La subvenció no afecta la, de... la subvenció és pràcticament la mateixa de sempre, però sobretot valorem la col·laboració dels comerços del barri, ja que la publicitat els ha permès pagar l'edició del programa, del qual se n'hi ha fet una tirada de 4.000 exemplars. Doncs senyora i senyors, els balls i els concerts són algunes de les activitats que reuneixen més públic. Aquest divendres hem d'informar-vos i hem de dir-vos, evidentment, que a les 10.30 de la nit hi haurà la nit jove amb discomòbil a càrrec de ràdio Trinitat Vella. Dissabte, cap a les 7 de la tarda, hi haurà el correfoc infantil a la plaça de la Hispano Suïssa i més tard, amb sortida a la plaça dels Jardins d'Ells, el correfoc que celebrarà els 30 anys de Drags i Diables de la Sagrera. I ja doncs, cap a la nit, el gran vaí de Festa Major amb els d'altra banda i l'orquestra Hit Beat. Diumenge... Uh, tancarem ja l'edició de la Festa Major de la Sagrera, tot i que no del tot, però dir-vos que l'actuació de les Sabaneres aquest diumenge amb els esport i l'espectacle pirotècnic doncs, seran els punts culminants d'aquesta Festa Major. El plat fot, però, d'aquesta edició de la Festa Major però, serà, sens dubte, la 35a cursa Popular de la Sagrera mai s'havia fet coincidir aquesta carrera amb la Festa Major, però aquesta vegada sí ha estat possible. Finalment seria, serà el proper 2 de desembre al carrer d'Honduras amb Josep Estivill. S'espera que, que hi hagi unes 1.300 inscripcions i es recorda que aquesta cursa és la més antiga de totes les curses populars que es fan a Barcelona. La gent bona és més antiga, datada el 18 de novembre, i arriba el 18 de novembre arriba la 89a edició, que però en un principi només era per a les persones federades. Doncs senyores, senyores, què tenim preparat per aquesta festa major per avui dimecres? Doncs comencem parlant que a partir de les 5 mitja de la tarda al casal de la gent gran La Palmera hi haurà un homenatge a la gent del barri que enguany ha compleix 90 anys amb l'actuació del grup d'amics de la Sarzuela i del grup de veneres Marcelada. Això és patrocinat per l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu i organitzat per l'associació Casal Gent Gran La Palmera. I a les 6 de la tarda, el mercat de Feliç II acull la festa jove a la tarda, amb masterclass de danses urbanes al carrer, obertes i gratuïtes per a qualsevol que es vulgui apropar. Aquestes danses urbanes són hip-hop, dancehall, dansa del ventre, street dance, etc. Al, fi, al final de la tarda tindrà una sessió de DJs. Aquesta activitat ha està organitzada per l'Espai Jove Garcilació i la Dinamització Juvenil de Navas, la Sagrera i el Congrés Indians. Més coses, doncs l última activitat per avui dimecres serà a les 7 de la tarda a la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet amb la conferència del lama Thubten Wanshi, director de la Casa del Tibet de Barcelona. I és organitzat per la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. Doncs déu nhi -do, 3 actes per avui dimecres, que, uns actes doncs, que s'aniran sumant doncs, els dijous, divendres i set de diumenge, i ja el dia 2, com hem dit, hi haurà, eh, doncs, encara que no dins el programa de, de Festa Major, però sí com a acte important de Festa Major, el que és aquesta 35ª Cursa Popular de la Sagrera, que és el que posarà punt final ja del tot aquesta Festa Major de la Sagrera que aquests dies estem vivint. Molt bé, doncs eh, ràdio Trinitat Vella es va costar a les diferents entitats que realitzen alguna activitat per festa major i avui, si us sembla, doncs, parlem amb una entitat solidària perquè això de la solidaritat a vegades se'n parla molt però la veritat és que hi ha gent darrere d'aquesta solidaritat i precisament doncs amb ells volem parlar amb una entitat que es diu T'acompanyem Els escoltem tot seguit, vinga Doncs quan sorten ara mateix dos quarts d'una del matí continuem a la de deuenna trobada d'entitats d'aquí de la Sagrera, ara tinc el plaer d'estar acompanyat per una ONG que es diu T'Acompanyem, que el que feu eh, particularment és un programa social per ajudar a trobar feina. No? Molt bon dia, com es dieu? Eh, Joan Buch. Sergio Cerbero. Molt bé, i vosaltres sou participants actius d'aquesta ONG, eh, president, vicepresident... No, bueno, nosotras estem de de de de l'loge, un grupo de, de personas que, bueno, que treballem per que vingui la gent, la gent que no te feina y bueno, i la i la suorem per per per currículums, entrevista, de crisis. y bueno, i diem, bueno, i que estan tots tots pot fer alguna cosa positiva no? eh, amb el fil conductor de la majoria d'entitats que hem tingut aquí al Micros de Ràdio Trinitat Vella ha sigut la solidaritat en la que la que estan immerses tant amb recollida d'aliments amb recerca de feina per la gent necessitada vosaltres us sumeu amb aquest moviment Eh, és lluable no? que el canvi aquest de societat que està portant aquesta crisi ens faci unir-nos i, i, i, i, i tenir aquestes associacions que gràcies a vosaltres segurament eh, hi ha molta gent que, que ha trobat feina i que tira endavant, no? Cada, veg o sigui, cada vegada més, o sigui, hem de fer com una pinya, perquè si no sapinyem, no fem res, res de res. Sí que és veritat, sí. això, que estàvem comentant abans amb el mossèn d'aquí de la parròquia que ens comentava que, això, que, que el, el fet de ramar tots junts aquí al barri de la Sagrera fa que, que, que s'ajudi molt, molt i a molta gent, no? Sí, clar, clar. Si sí. sí, tots estem units i, i, i, i cadascú porta un, un, un, un grau de sorra, doncs pues, pues millor. I tant. I com, com us podem trobar que la gent que ens estigui escoltant, com es, es pot adreçar a vosaltres? Uh, teniu aquí, perfecte, uns tríptics, uh, vale, un e-mail particular, t'acompanyen, tot junts, t'acompanyen, arroba.gmail.com, aquí es poden adreçar a vosaltres, vale, perfecte al mail tacompanyen@gmail.com i al telèfon 608-988-35. Aquestes són les vies de comunicació que teniu per la gent que que trobar feina i, i, bueno, i ajudar-los a trobar feina. Per a jo, de trobar feina, bueno, la cosa està complicada per trobar feina, però bueno, si, si si ve ara, si hi la gent si si la si, la, si la gent, portar un currículum, un currículum seu y bueno, la organización nuestra se encarrega, bueno, si si demandan un, un perfil de pues, pues pues, esta persona, pues nosotros le portamos al currío, mira, pues esta persona pues es ideal para, para, para, para esta feina. Claro, no nos podemos asegurar que trobéis feina de, de aquí a demas, pero bueno, entre, entre nosotros hacemos estrellas de, de, de crisis, tenemos una persona que, que se encarrega, que es, que es psicóloga, que es la que, es la que está dentro, ja animarnos a a a trobar feina, si, est, eh, si... que no es quedar-se al sofà a casa, no. No, que no és quedar-se a casa, que que n'hi ha molt, molt, molt, moltes maneres de a l'atur, de no estar de no estar a casa, no, o anar a passejar, a la major a passejar i no sé, i trobes alguna oferta de treball, alguna cosa. O sea, no, que, no, no quedar-te a casa, el que es tracta és que és que la gent no es fons, no no i que la gent, que que la gent la part de buscar feina que que trobi altres coses que la, que la que a superar la a superar, no sé, eh, eh, la manca de feina, La no? manca de i, i, i, i la parella de pressió que tingui, perquè teni cap endavant i com els som, van pues, entre nosaltres, pues, parlem cadascú duna cosa, parla, parla de la seva cosa, de del de su... particular. Sí, eh, o sea, i, i, bueno, i, fe, i fent tallers, i fent coses per perquè la gent es motivi, no? I a, a, part, a part, clar, d'ajudar-se a, a buscar feina, però bueno, però entre altres coses per motivar la gent i, i, bueno, i, que, no, i que no desanimi perquè això, clar, no crec que duri tota la vida. I tant, no? això, això és el que, que esperem tots perquè la veritat que aquesta crisi està passant molta factura a moltes famílies. Eh, vosaltres segurament viureu casos de tota mena, no? A veure, hi ha casos de tot, de tot. Perquè, a veure, la societat d'ara mateix i, bueno, el tema mateix que hi ha ara dels desaucis és a la, a la del dia i això no, és que no pot ser, no pot ser. O sigui, hi ha gent que està a l'atur, hi ha gent que no té atur, hi ha gent que ha perdut l'ajuda i, i, a veure, és el que he dit abans, que si no fas una, si no una pinya és que si no, no surts, no surts. I, a part, els tallers que, fa, que, que fem a la UNG, va molt bé perquè hi ha gent de tot tipus, hi ha gent que que ve desanimada. A veure, la qüestió és animar-te, o sigui, no pots caure. Sí, sí, a vegades és el que comentava abans amb el teu company, que, que el fet d'estar de, de, de sense feina et crea un, una sensació d'ansietat, doncs no? Que moltes vegades fa tancar-te a casa i això és pitjor que, que bueno, que de fet que, que està amb vosaltres, amb la vostra entitat i, i està... Doncs, fent tallers, com heu dit, fent, elaborant un currículum ben fet per representar-te doncs, en un lloc de feina i que, que t'entenguin i que sàpiguen a, a, a quina experiència i, i quin perfil tens. I, i sobretot n'hi ha gent de tota mena d'edat. Si hi, hi ha gent que, que, per exemple, no sap el que és un currículum. molt jove tenim gent de 45-50 anys que en la seva vida, clar, està tota la vida treballant i no sap el, el que és un currículum, no sap el que és una entrevista. I clar, aquí la situació aquesta... Pues, tal, clar, tal com estan les coses ara Aras que passar primer duna curríícula entrevista que una, una persona de certa edat que no sap el que és una entrevista, el millor va a un jo i l'entrevista i clar no sap la, aquesta persona com, com, com de la sal a, a la persona que li fa l entrevista per, per convèncer-la ell de que ell és, e, e, és necessari val millor per a aquesta empresa. És val per aquesta empresa. però clar si, si no s'ha si no o sap si no una entrevista perquè no l'ha fet mai, una persona jove está acostumada a hacer entrevistas, pero una persona gran que lleva toda la vida a trabajar, que no sabe lo que es eso, pues aquí pues, la asesoren con cómo una entrevista, con posarse, con donarle facilidades para que pueda trabajar. ¿Me entiendes? Y bueno, está la cosa malamente, pero bueno, es lo que he dicho antes. En esta asociación lo que se trata es de motivarte, eh, ayudarte, que, que no estigues... Que no, sé, no, sé, no sé com dir-te que no estiguis eh, pensant solament que estimar estima o sigui, animar-te i, i bueno i que, i que no està el sol, que som molts de fet som bé, més de 10 milions d'Espanya som, som, som molts, però bueno a, a, a l'estranger som, som molts, molts company que estem a la, a la mateixa situació algun mes, algun mes, però, però bueno que, que entre tots eh, bueno, quan, quan, quan, quan ens trobem allà bueno, estem Cadascú discute, parla de la seva cosa de, de, Per exemple, si has fet una entrevista a algun post de treball o sigui, Com ha sigut entrevista de, de treball Què t'han dit, què no t'han dit, què t'han fet i, bueno, El tema d'avui en dia esclar. Molt bé, doncs a vegades que comencin els, els timbalers de la Sagrera eh, Agrair-vos la vostra presència aquí avui als micròfon de Renaudit Unitat Vella Recordem a la gent, la ONG t'acompanyem ara vale, teniu un blog també 3bw.t'acompanyem vale, 1.blogspot.com si voleu contactar amb ells directament al telèfon 35 o al mail t'acompanyem arroba gmail.com Moltes gràcies per estar aquí i animar-vos a seguir aquesta bonica, bona tasca que feu pel barri i per tota la gent que s'adreci Moltes gràcies a tu Moltes gràcies a vosaltres Molt bé, doncs tal com us dèiem fa un moment, aquesta tarda començaran els actes a partir de les 530 i mitja, al casal de la gent gran La Palmera, amb un homenatge a la gent del barri que en guanya compleix 90 anys. Doncs precisament amb, casal la, amb el casal de la gent gran de La Palmera parlem ara mateix perquè ens expliquin doncs, què és el que eh, tenen, volen celebrar. Jo no hem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 El primer, per entrar a la residència o al centre de dia, s'ha de tenir la llei de la dependència aprovada. I un cop això vas a la residència, a recepció, i allà t'apuntes a una llista d'espera, perquè la residència a la Sagrera és pública. Vale, llavors té, té capacitat limitada, s'entra en aquesta llista d'espera, sí. i bueno, de repente, quan esteu a sí. un forat, eh, s'entra, no? Sí, realment som 126 persones a la residència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 Gràcies a vosaltres. Jo Treu de la son. ho anunciem que n'és la festa del nostre Sant Patròl. Passem per l'esplanada, trenquem pel carrer Nou, Renoi quina gentada, tot és mergó monou. Anem tots nous de trinca, no ens falta, no ens falta cap otó. Ens hem venut la finca per poder fer el senyor. Treu de la sonda les orelles que som el feu del reu. Doncs ben vermelles, que no am pregat mai vols amb la vara, tothom està parent. De tant que s'estarrupa, no cap dins de la pell. Des del portal de casa se'l miren tots copois, el sogre i la Tomassa, que semblen dos pocois. I vinga la música, i vinga la música, com ens agraden a concertes en què... I vinga la música, i vinga la música, així que ens saben aquests músics de tocar.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que fins al 25 de novembre a continuar aquesta novena edició del Festival Dansa del qual us en parlàvem abans, en què participen doncs, companyies de tot arreu, de Barcelona, Madrid, Sevilla i a Anglaterra, entre d'altres. Doncs per parlar-ne tenim l'altra banda del fil telefònic, l'Òscar Rodríguez, que és el responsable, el director del Sant Andreu Teatre, que és on es realitza aquest festival dansat. Molt bon dia. Molt bon dia. Com anem? Molt bé. Doncs va començar ahir, no?, aquest espectacle, aquest festival dansat que arriba ja a la seva novena edició. Sí. Ahir vam començar amb un espectacle amb una que ha fet aquest any hem apretat molt i hem fet una, una aposta molt evident per per als espectacles d'índola comunitària. Això vol dir que, doncs, per exemple, com hem, hem començat ahir amb l'espectacle Orfeo i Eurídice, que uh -huh. era el Thomas Nun que ha fet un projecte amb alumnes de, sisè, de del curs de sisè de dansa de l'Institut del Teatre, que vol dir que són els que estan acabant doncs, el, els estudis de dansa. I vam tenir la participació de 12 alumnes i, a més a més, la companyia. Uh, després, per exemple, dins d'aquesta índole comunitària, doncs avui tenim la presentació d'un projecte fantàstic que s'ha organitzat a tres bandes, en tres barris. Uh, una uh -huh. ha sigut al barri de la Marina, la zona franca, on hi ha un centre de creació de dansa, que és uh, el Graner, després a Gràcia, un altre que és la Caldera, i després aquí Sant Andreu, que l'hem fet des d'aquí al SAT, amb col·laboració amb, amb, la, amb la fàbrica de creació de fabricats i aleshores eh, hi ha un grup eh, a Sant Andreu hi ha un grup a, a Casaja, també al barri de la Marina i també a Gràcia uh -huh. amb, el, amb una banda en directe, amb tot el sumen unes 100 persones de tres barris diferents que presenten un, un, un espectacle un treball que ha durat 3 mesos que a cada espai us has ha assetjat dos dies per setmana i adreçats a persones que no són ni ballarins ni entenen de dansa a priori és a dir gent que té ganes de transmetre, de fer un especte de creació sobre tot a partir del llenguatge del cos, de la, de la dansa etcètera, vull dir que és un projecte molt maco amb, amb, amb persones, uh -huh. eh, amb nens que també apareixen, amb, amb, amb persones discapacitades, vull dir que fan àmbits diferents de la societat i que ballen dansa i encara a més a més d'això doncs això provinent de, de, venen de Lancaster eh, un grup eh, anglès que estan fent eh, uns cursos és, és eh, una companyia que es diu Ludus, que uh -huh. treballen des de fa 35 anys en projectes també comunitaris i així transversals de dansa eh, a la Gran Bretanya que estan molt desenvolupats ens uh -huh. fem unes eh, a unes audicions per, uh, per dos escoles de primària dos escoles de secundària aquí al districte de Sant Andreu i a més a més el diumenge al matí fem una sessió per famílies de, de dansa així, que la fem al vestíbul doncs, doncs, per treballar un parell d'horetes uh -huh. um, amb famílies treballarem la dansa previ... i a més a més després hi explicarem doncs, les companyies que tenim, eh, que tenim previstes però vull dir que siguéssim uh -huh. que amb tot això hem fet com a novetat tota aquesta feina de difusió de promoció de la dansa. Uh -huh. Perquè l'espectacle d'avui dimecres, aquest barris en dansa, 70 ballarins no professionals a sobre l'escenari, això una sí. mica... És a dir, que són que són més al final, eh? No quasi 100 no. persones, comptant els nens que al final doncs, també vénen, eh, la banda, etcètera, vull dir que és això. Uh -huh. és, és un de, dels que m'he explicat, avui fem el barris en dansa. Uh -huh. Després, aquest mateix espectacle es fa també a Gràcia i es fa a Zona Franca. Uh -huh. I pel que fa dels espectacles de la companyia de la resta de l'Estat? Sí, doncs mira, dijous, eh, avui és dimíclus o dijous, tenim a Sharon Friedman, provinent de Madrid, amb un espectacle molt, molt potent que es diu almenys Dos Cares, Divendres, uh -huh. uh, Proyecto Tito Iaia, uh, amb, amb coreografia de Gustavo Ramírez, que és una persona que també està molt, molt ben considerada dins del món de la dansa, i uh -huh. això és el Divendres, per tant, ens ve aquesta companyia provenint... Uh, Sharon Friedman és anglès de Provinència Jueva, però però viu, viu a Madrid. Tito Taya, que ve de València, i després uh, una companyia d'Andalusia que es diu China Baus, que ens fa un espectacle que es diu Upper, que és molt més basat és doncs, dansa però treballen molt les sensacions emocions, és una cosa així com per exemple tant el Sharon Friedman com, com el projecte Tito, Tito Iaia doncs, doncs són espectacles més físics doncs aquí a és dansa però diguéssim més, més relaxada, més tranquil·la més, més a, que treballa les emocions mm. i després el diumenge la companyia Nats Nuls una històricíssima companyia de dansa del nostre país amb uns treballs per nens excel·lents doncs presenta un espectacle familiar nou que es diu UPS Uh -huh. doncs Déu-n'hi-do diumenge a la tarda, eh, per totes aquelles famílies que vulguin venir, el diumenge fem sessió a la tarda a dos quarts de de 6 de la tarda uh -huh. o sigui, dansa comunitària companyies nacionals i a més a més doncs, aquest relleu generacional de ballarins i de públic doncs, que pot donar una for força a aquesta novena edició del dansa. això és el que busquem de captar, us asseguro bueno, jo, jo sí, sí. no em canso de dir -ho. la dansa és un, encara és un gènere per descobrir per, per sentir, per emocionar-te i uh -huh. estem buscant allò tothom que pugui interessar-li, agradar-li i reclutar nous nous entusiastes. A més ens hem de dir que els preus són molt, molt econòmics, perquè 10 euros o, o 8 euros o un espectacle, doncs això evidentment no, no es troba a, a tot arreu. Mm -hmm. Bueno, el, a, sí, sí, si sí, sí. es busquen per exemple ofertes doncs, a l'atrapa o, o coses de, que fem de dos per un i de la qual doncs, pot quedar aquest preu, el preu de sortida són 15 euros, però si mm. després busquem, eh, ja dic, per exemple, els atrapalos es pot aconseguir entrades per a tot arreu eh, molt més barates. Mm. A més, hem de dir que el diumenge, tal com ens deies fa un moment, eh, al matí hi ha aquesta aproximació que es pretén donar a la dansa eh, a tota la família. Sí, sí, sí, és un experiment nou que fem aquí, que ens hem molt de gust començar a fer, és de les coses que tenim previstes, pensades, per, per tenir dinamitzar amb el teatre, doncs sempre abans de les actuacions, o després poder fer tallers, poder fer eh, exposicions, poder fer treballs comunitaris amb famílies, i, uh -huh. i és un primer pas cap aquí. Molt bé, doncs esperem que... Eh, no sé com va anar el, ahir l'espectacle d'Orfeu i jo o sí, sigui, va venir molta gent. Sí, sí, sí, vam tenir força gent. Uh, lògicament, a veure, és un, és un projecte en el qual hi havia implicada molta gent jove i va portar molta gent jove, bàsicament estudiants. Uh -huh. va, vam tenir força gent, estem molt contents de com va anar i a més a més uh, el treball va ser excel·lent, vull dir que, uh -huh. que han sigut... Uh, la, la, la, L'objectiu era que doncs, els estudiants que estan acabant la carrera doncs, treballin durant un temps directament amb una companyia professional i a nivell professional, uh -huh. i el resultat artístic va ser d'altíssima consideració, sí, sí, sí, van quedar uh -huh. molt contents ells també, amb ganes de tornar-ho fer, uh, molt bé. I en aquest sentit és com es presenta diumenge a aquest espectacle del Nats Nus, no? Mm. Aquest UPS. <laughs> D'acord, doncs Òscar Rodríguez, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada i esperem doncs, que aquesta novena edició del Festival Dansat doncs potser d'aquí uns dies tornem a parlar perquè val la pena doncs, fer una menció i més doncs, realitzar-se al Sant Andreu Teatre. No? Molt bé, i sapigueu que estem... Est estaríem molt contents de que ens acompanyéssiu tots aquells de la Trinitat que vulguin mm. passar-se pel sat a veure dansa. D'acord, doncs d'aquí fem, fem la crida a tot el districte que si sumi a aquesta sèrie d'espectacles. Moltes gràcies. Molt bé, molt bon dia. Adéu. Adéu. Doncs ja ho sabeu, doncs, eh, que hem de parlar d'aquest festival dansa de diferents companyies, són les que hi participen fins al 25 de novembre. Recordem els horaris i recordem els preus. A veure, ahir es va realitzar l'espectacle Orfeu e Euridice a càrrec de tal com ens deia ara mateix el director del Sant Andreu Teatre l'Òscar Rodríguez a càrrec de la Thomas Nondens, dimecres, és a dir, aquesta nit a les 9 eh, per 8 euros, es realitzarà Barris en Dansa, Zac Iliac a càrrec de la companyia Iliacanda de Dansa. Aquest barris en dansa, doncs el que podem dir per afegir alguna cosa, és que reuneix més de 100 ballarins no professionals de totes les edats en un projecte que s'ha dut a terme, doncs, a tres barris de Barcelona, ens deia a Gràcia, ens deia a la Marina Zona Franca i també evidentment, a Sant Andreu. A més, com a activitat complementària del festival, la companyia britànica Ludus Dance aterra a la ciutat per impartir tallers de dansa a alumnes de primària i secundària a professors, ballarins i famílies. Això es realitzarà diumenge al matí, tal com ens deia fa un moment. Doncs demà també hi haurà espectacle a les 9 de la nit. Per 15 euros podeu gaudir de l'espectacle d'almenys dos cares, de Projects In Moment eh, i de la Sharon Freeman. També tenim més espectacles a, a comentar dins aquest festival dansa, dins d'aquesta novena edició del festival dansa, com és per exemple doncs, tres obres que probablement pel seu horari i per, la, i per ser en cap de setmana doncs, tindran més possibilitats de que puguin ser vistes. Parlem divendres a les 9 de la nit i per 15 euros aquest suite 1 de projecto Tito Iaia que ens comentava ara mateix el senyor Òscar Rodríguez dissabte a les 9 de la nit i per 15 euros hi haurà una obra que es diu Úper de Xina Baus Danza, que podem dir d'aquesta de... obra? Doncs que és realitzada a través de Xina Baus Danza on set ballarins expressen i es relacionen en un espai buit. I diumenge doncs, aquesta trobada de dansa familiar a partir de les 5 mitja de la tarda per només 9 euros, l'espectacle es diu Ups va càrrec de Nats Nus, i els preus on doncs, es troben entre els 8 i els 15 euros. Per tant, eh, tal i com deèien fa moment, doncs, no sempre es troba espectacles d'aquest tipus de eh, preus doncs, aquests podríem dir reduïts. Doncs ara el que farem serà una petita pausa. Escoltarem una mica de música a veure què és el que podem escoltar i intentarem eh, doncs, remrendre, el que és la festa major de, de la Sagrera, això serà de uns moments. Fins ara. Som per l'esplanada, trenquem pel carrer nou. Renoi, quina gentada, tot és pregó com un ou. Anem tots nous de trinca, no ens falta, no ens falta cap botó. Ens hem venut la finca per poder de pel senyor. Treu de la sonda les ovelles, que som el meu, Està aparent, de tant que s'està rupa, no cap dins de la pell. Des del portal de casa se'l miren tots cofois, el sogre i la Tomassa, que semblen dos cocois. I vinga la música, i vinga la música, com ens agraden concert a concertes en què tal, da da da, da. la música, i vinga la música, així que ens saben aquests músics de tocar. que animin la vesprada, vull dir el castell de focs. Amb ombres tan nocturnes tenim la vista als dits, quin poc quantes espurnes, ai pobres dels vestits. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i sembla que tenim algunes dificultats tècniques, algunes dificultats eh, sobretot eh, de telèfon. No qual cosa, continuarem amb el nostre espai i eh, tenim algunes coses gravades per oferir-vos. Per tant, a partir d'aquesta tarda, a partir de les 6, al Mercat de Felip II hi ha la Festa Jove a la Tarda. Doncs eh, això és organitzat per l'espai Jove Garfilasso amb els quals doncs, ara mateix en parlem. Fins ara. Tenim a la Diana, a la informadora del punt d'informació juvenil de l'espai jove Garcilaso. Bon dia, Diana. Hola, bon dia. Explica'ns una mica en què consisteix aquest espai jove i, bueno, i la informació que doneu. A veure, nosaltres a l'Espai Jove tenim diferents serveis i projectes adreçats a joves des dels 12 fins als 30 o 35 anys. Eh? Però bueno, to tothom és, és benvingut a l'Espai Jove. Els serveis que tenim doncs, mira, són, per exemple, el punt d'informació juvenil, que són on estic jo, donem informació sobre temes d'informació acadèmics, recerca de feina, de salut, de mobilitat, de... d'associacionisme... De... De... De... De... Un altre servei que tenim són els bucs d'assaig eh, i l'estudi de la gravació, que si tens un grup de música i vols assajar o vols fer la teva pròpia maqueta, pots utilitzar aquest espai. També tenim un altre servei que és el viver de projectes juvenils. Està adreçat sobretot a, a gent jove que... No cal que sigui una associació, sinó un grup de joves que tinguin una idea, un projecte que vulguin tirar endavant, doncs tenim un tècnic que els ajuda en el muntatge, en la difusió, en l'organització d'aquest projecte que tinguin. També tenim una part que és allotjament d'entitats. Un cop ja la, el, el projecte de joves o ja s'ha constituït com a associació i ja tiren sols i sense necessitat de cap tècnic, doncs tenim la possibilitat de que se, que utilitzin els espais un ordinador, telèfon, fax, eh, taquilles, per poder gestionar la seva pròpia entitat. Què més? També tenim projectes de, de dinamització juvenil. Eh, tenim, per exemple, l'espai de trobada, l'espai de trobada per joves, que està obert totes les tardes, i simplement és un, és un lloc on els joves poden estar pel simple fet d'estar, de no estar al carrer, sinó estar amb els seus amics, o de fer deures, o de jugar a jocs de taula, ping-pong, futbolint organitzar qualsevol altra història sempre hi ha un, un tècnic un, un dinamitzador dinamitzadora juvenil que està allà una mica doncs, per, fer, per fer suport recolzament i per detectar una mica quines són les inquietuds no? què és el que volen fer els joves hi ha també la sala d'adolescents és un espai per joves de 12-16 anys es fa tres tardes a la setmana dilluns, dimecres i divendres i les, i les dinamitzadores de la sala doncs, primer tenen un espai com de recolzament per fer els deures, després fan activitats guiades per les monitores, però sempre intenten que sorgeixin a partir del, les, de, les, de les idees dels propis joves. Ara també estem encetant un nou projecte, també de dinamització juvenil, es tracta de l'intercanviador de la Sagrera. Aquest any hem començat amb els clubs, són clubs d'intercanvi de coneixements, per exemple, el club del DJ que es fa els dilluns, tots els joves que tenen interès per aprendre com funcionen els plats de DJ, doncs venen els dilluns a la tarda. Els dimarts toca el club de l'Escutxa, que és de rat. Els dimecres fem el club de periodisme, i treballarem tot el tema de fotografia, redacció de textos, reportatges els dijous es farà el club de curtmetratges i els divendres l'escola de teatre. A partir d'aquí també anirem desenvolupant més coses. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara sembla que sí tenim ja a Carme Miró i a a l'altra banda del fil telefoni, molt bon dia. Hola, bon dia. Ara sí, veus? Sí. <ríe> costat això. Sí, sí. Doncs hem de dir que és la responsable del Pla d'Arqueologia Urbana del Servei d'Arqueologia de, de l'ICUP i que demà a les 7 de la tarda i dins els actes de la Festa Major de la Sagrera, doncs, el Centre Cívic de la Sagrera la Barraca, es realitzarà aquesta xerrada sobre l'hipogeu prehistòric i la vila romana de, de la Sagrera. I què podem dir sobre aquest hipogeu prehistòric? Perquè segons les dades que tenim, és que s'han trobat 357 cosos eh, doncs, enterrats, no? en, en un lloc doncs, que difícilment algú hauria suposat que es podria trobar a, a algun cos. No, no, no si sí, realment la troballa de l'hipogeu sí que ha sigut una de les grans sorpreses. Eh, sabíem que realment trobaríem restes arqueològiques en, en tota aquesta zona, però aquest hipogeu ha sigut potser l'estrella ja que a més és una estructura bastant única, hi ha molts pocs paral·lels i mai de, tan, de tants cossos enterrats. Eh, penseu que tenim cossos encès i alguns que només queden parts, perquè, com es van fer eh, al llarg dels anys, els cossos de dalt van anar xafant i mm, desmuntant una mica els que havien havia més, més a baix. Clar. I amb un silenci de més de 4.900 anys, això, sí, sí, suposa. Sí, sí. sí. sí, sí, uh -huh. sí. Eh, és, la veritat és que és una troballa de moment molt no es pot dir es faran estudis uh -huh. creiem que la, una de les fases on hi ha molts morts enterrats uh -huh. molt amb, amb, una, amb un any de diferència creiem que pot ser per una epidèmia o algun problema que, uh -huh. que sol és la zona perquè no és gaire normal i es faran d'ADN es faran estudis també de, de malalties a veure, tot uh -huh. el que es pot treure d'aquests d'aquests humans, no? Uh -huh. A més, també hem de dir que uh, va ser durant... La vila de la Segreta va ser durant 500 anys un, un celler, no? Sí, eh? la vila és un altre, ja és un altre tema. Vull uh -huh. dir, tenim, a part de les restes prehistòriques, tenim una vila, realment, que uh -huh. és coetània de la fundació de Barqui, no? Fins i tot d'una mica abans d'aquell hagi la ciutat. Uh -huh. I dura fins al segle Vè i sabem que des d'un primer moment controlaven uh, la terra i produïen vi. I això també és molt interessant perquè ens parla de l'economia de, de la zona, no?, d'una banda a nivell agrícola i l'altra també de producció de vi. Uh -huh. En aquestes zones, podia dir, ho sabíem, hem trobat diferents també cel·les uh, ce, ce binàries que es diuen uh -huh. i per als textos clàssics, per exemple, pel Marcial, el, els epigrames, parla del vi de la Laietània, o sigui que potser part d'aquest vi és el que es, es feia aquí a la Vila de la Sagrera. Uh -huh. És a dir, que s'ha pogut trobar força coses importants, no?, en, en aquests, a la Sagrera. Sí, la veritat és que aquí hem de defensar una mica, perquè ja sabeu tota la polèmica que va haver de la vila, del fet de que si podem fer aquests estudis, és gràcies a les obres del tren d'alta velocitat, ja que uh -huh. a nivell arqueològic mai haguéssim tingut aquests diners per dedicar-los a la recerca, no? Uh -huh. a, amb l'escussa o arran de les obres s'ha pogut fer... Si sí, sí, també s'ha trobat, he de dir, perquè teníem indicis i hem pogut fer una arqueologia preventiva i uns estudis d'impacte, uh -huh. i han hagut arqueòlegs des del primer moment que s'han pogut anar documentant totes aquestes restes, que crec que un cop tinguem tots els estudis fets, hi haurà un abans i un després de la història del barri de la Sagrera. Uh -huh. És un barri que realment està agafant eh, molt protagonisme i realment una història, des de, per exemple, des d'època prehistòrica, que això no ho, pot dir, ho poden dir tots els barris de la ciutat. Uh -huh, evidentment i també hem de dir que s'ha trobat un, un cap d'estàtua de mida natural. Sí, també uh, d'escultura a l'art, si no en tenim, però quasi tota recuperada del reviment de la muralla, ha, uh -huh. ha sortit molt poquets fragments escultòrics, per exemple, a Tarragona, com era la capital de la província a, a l'època de l'imperi romà, n'hi ha molta, uh -huh. i és bastant també una peça única, representa el 10 dionís i és fet amb marbre de carrera, o sigui, que això vol dir que aquesta estàtua va des de les pedreres de Carrada que estan a prop de Roma. Uh -huh. És a dir, que a partir d'ara podríem dir que eh, la Sagrera es converteix en un punt de referència per a aquella gent doncs, que es dedica a l'arqueologia. Sí, sí, sí. Realment passarà els uh -huh. llibres d'arqueologia, a tot, tot l'estudi de la Sagrera. Uh -huh. Des de, ja us dic, des d'època neolítica... Fins, fins a l'època romana, bueno, hi hem trobat coses també posteriors, no? ha uh -huh. ja una mica més llunyanes, però el que és la Sagrera realment penso que com a barri poden agafar consciència no? d'un passat uh -huh. important i això ser, eh, ho sabrem ara gràcies a aquestes intervencions arqueològiques uh -huh. Clar, perquè si potser no s'haguessin començat a fer aquesta aquest remou, remoure a terra per fer el, la, la línia de, del TGB de l'AVE Potser no s'hagués trobat, això. No, no, és molt difícil. Nosaltres teníem indicis que havien havia romans, segur, també es parlava d'algú prehistòric, però trobar les estructures que han sortit que ha sigut força impossible. Això es troben grans, les grans obres d'aquestes d'infraestructura. Uh -huh. és, és quan localitzem. Realment l'arqueologia, la, la ciutat o l'arqueologia urbana va molt de la mà de, de l'urbanisme uh -huh. i de la construcció realment també tenim més, quan hi ha un boom de construcció i ha boom arqueològic uh -huh. I, i realment quan hi ha les grans descobertes és aquestes grans obres d'infraestructures que et permet moure molta terra uh -huh. això va passar quan les obres olímpiques uh -huh. a Montjuïc es van fer unes descobertes impressionants i ha uh -huh. passat ara amb el tren d'alta velocitat uh -huh. i després de trobar, de fer que aquestes troballes a, a on anirà tot aquest uh, material que s'ha trobat? Tot el material, per gent, perquè en uh -huh. això hi ha una, un decret que ho diu, es diposita a la zona franca, al que és el, a l'arxiu arqueològic del Museu d'Història. Uh -huh. Allà és on es fa tot el tractament de material, l'estudi, i es dipositarà allà, el al, al, al que és el dipòsit, i formarà part de la col·lecció del Museu d'Història. Uh -huh. Això és el que mm, es, sempre a Barcelona es procedeix així i hi ha, hi ha aquests decrets que, que ho manen. Doncs tot això és el que es explicarà demà a la tarda al centre cívic de, de la Sagrera amb aquesta xerrada doncs, que ja ens teniu preparada. No? Sí, eh? veure... això i unes quantes coses més, esperem. Sí, tindrem eh? sorpreses, no, també? Sí, sí, sí, bueno, moltes no, però pensem que és molt important que els veïns estiguin informats de tot el que s'està fent, uh -huh. perquè així s'ho poden sentir seu i Clar. són els que més sí. ho defensaran. D'acord. Doncs, des d'aquí convidar a tots els veïns de la Sagrera i bé, a tots els barris de, de Sant Andreu que demà doncs, no es perdin aquesta xerrada perquè la veritat és que val la pena doncs, saber que els nostres barris doncs, encara es poden trobar um, coses com aquestes. No? Sí, sí. Molt important. Sí. D'acord, doncs uh, Carme Miró, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i uh, doncs, des d'aquí ja anirem anunciant aquesta xerrada perquè els veïns doncs, evident, doncs, tinguin constància del que hi ha el, el seu, en aquestes obres. Molt bé, Pos doncs moltíssimes gràcies.cord. Gràcies. Aéuéu. Molt bé. Donc acam de parlar amb la Karme Miró i Allaix, que és responsable del Pla d'Arqueologia Urbana del Servei d'Arqueologia de l'IU, l'IICU que és l'Institut de Cultura de Barcelona. Doncs hem de dir que l'associació de veïns i veïnes de la Sagrera us oferirà demà dijous a les 7 de la tarda al centre cívic de la Sagrera, La Barraca, la xerrada, l'hipogeu eh, prehistòric i la vila romana de la Sagrera. Doncs hem indicatiu. Des del 91.6 de la EFM... Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vell. Exacte. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I anem ja directament, ens queden res, 3 minuts per acabar el nostre programa d'avui i volem encara comentar-vos alguns actes, algunes activitats que hi ha per aquesta mateixa tarda. I és que hem de dir que la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix dins llibres a escena els papers d'en Pepito. La Biblioteca Trinitat Jova José Barbero, al carrer Galícia, Trinitat Vella, perdó, José Barberó, al carrer Galícia, us ofereix avui a les 6 de la tarda i des del segle llibres a escena, obres de petit format, una activitat per a nens i nenes a partir de 5 anys. Mm -hmm. Es tracta de la representació dels papers d'en Papitu, històries i faules contades amb figures de paper. Els únics joguets d'en Papitu són uns fuls de paper. Amb ells es fabrica unes ulleres, un barret màgic, un, un mandró i molts joguets en els que s'inventarà un munt d'històries. Molt bé. Doncs dir-vos també que hi ha d'altres activitats perquè pugueu gaudir aquests dies. Per exemple, si anem a la fàbrica de creació Fabra i Coats eh, trobareu que us ofereix un hangar al cor de l'estranyesa. La fàbrica de creació Fabra al carrer de Sant Adrià, número 20, us oferirà demà dimecres i dijous a pels 8 del vespre la representació d'un engar al cor de l'estranyesa. En un barri abandonat, en un hangar on ja ningú no somia, lluny de tot algú i arriba per morir. La dramaturgia d'un gana al cor de l'estranyesa és a partir de Moll oest de Bernard Mery Coltés. Uh, aquesta dramaturgia és de Laura Freixco. La directora és Ariadna Martí i aquesta activitat doncs, val 5 euros. I parlant de cinc, doncs anem a sis. Aquesta sisena edició uh, comença, del, comença la sisena edició del Premi Disseny per al Reciclatge. Fins aquest divendres restarà oberta l'exposició dels Premis 2011 d'Eseny per al Recicletxa, sisena edició a l'Espai 9-1 de l'Escola Llotja dels Seus en Andreu, en horari de 10 del matí a 8 del vespre. Això doncs, compta amb la col·laboració de l'Agència de Residus de Catalunya i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Més activitats a comentar-vos. Doncs, la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra celebra 30 anys del FEBA. La sala d'exposicions del Centre Cultural de Can Fabra al carrer del Segre número 24 us ofereix fins aquest proper divendres d'exposició 30 anys de foment i estudi de les velles arts. Doncs ara repassem a veure quants minuts ens queden. Encara tindríem la possibilitat de poder-los parlar de les biblioteques de Sant Andreu que us ofereixen un cartell de xoc i de reies. Les biblioteques de Sant Andreu tenen un regal per tu. Si us acosteu a les biblioteques fins al proper 30 de novembre, us regalaran un càrtel de la nova coberta de llibre Xoc de Reis de Giga a tots els usuaris i usuaris que facin un préstec o un retorn d'un llibre de la saga Cançó de Foc i Gel de l'escriptor George R. R. Martin. Aquesta promoció és vàlida fins a accelerar les assistències. I compta amb la col·laboració de l'editorial Giga Iar mates, doncs ens queda ja la recta final del nostre programa d'avui, així que dono les gràcies a tots els que han col·laborat en aquest programa, a Lluís Banyez, a Susana Ávila i a doncs aquí us parla d'acompanya en Jordi Garcia. Ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda. Deu séu.